за груз у своєму комп'ютері, але цілком вписувався у схему. Любив батька, шанував і робив спроби жити його інтересами, що давало надію на майбутнє. Дружина, вихована нестатками військових містечок, нарешті отримала можливість вдовольнити жіночу душу. Собака, вірний і закоханий, уміру гавкав і пильно охороняв. Віктор, Здоровий, сильний, незалежний, отримав право користуватись благами своєї нової посади і розвивати власні плани щодо подальшого збагачення. Все було так добре. У нього було те, що прийнято називати міцним тилом. Все, все, що належить мати мужчині його віку і становища. Навіть кохана-коханка. Саме так, кохана. Для душі, для тіла, для всіх задоволень Навіть для спільного бізнесу І от «Навіщо це їй?» І Він усоти питав себе «Навіщо?» «Чому бабі не живеться отак, як йому?» «Спокійно, певно, адже все є, чого іще бажати?» «Всього доволі» «Ні, подайте ускладнень» «Навіщо їй це?» Він не міг знайти відповіді і правильної лінії поведінки. Його вміння орієнтуватись у несподіваних ситуаціях не підвело його у перший момент. Тоді він відреагував правильно, зовні правильно, нічим не виказав своїх справжніх почуттів. Ця концентрація духу, володіння собою не раз допомагала йому. Перша реакція виявилась, як кажуть психіатри, адекватною, а потім, потім якось буде. Потім воно само вийде на той шлях, який Віктор вважатиме правильним. Він непомітно підштовхуватиме цей скажений потяг у правильному напрямку, переводитиме стрілки, і настане такий час, що навіть на зелений вогник семафора Безголовий машиніст, якому маршрут здається перевіреним і необхідним втрапить у халепу. Втрапить саме на ті рейки, які він, головний диспетчер, відвів цьому божевільному поїздові у розкладі руху. Але для досягнення мети зовсім не конче голосити по вокзальній радіомережі про свої справжні наміри, про те, що поїзд не лише збився з колії, а й на повній швидкості прямує до місця катастрофи. Віктор не дозволить руйнувати його життя, з такими труднощами збудоване. І водночас не відмовиться від неї, Валентини, бо в ній – джерело його сили, його чоловічого духу і здоров'я. Після зустрічі з нею він почувається здатним на подвиг, наче після таблетки, якими частував їх перед виконанням завдання капітан Потєхін. Вона – електростанція, яка заряджає його батареї. Джерело сили. Те рідкісне, особливе джерело, яке він так довго шукав і яке знайшов нарешті. Вона – джерело не просто сили, а життя і багатства також. Ця жінка володіє дивовижною здатністю відчувати підземний, підводний, глибинний рух грошей. Є такі люди, які відчувають наявність води під землею І вказують, де краще копати криницю Валька відчувала рух грошей Поруч із нею можна було копати власну криницю І бути певним, що там неодмінно з'явиться вода Добра, солодка, прозора І зеленкувата на колір Біля Вальки все відливало зеленим Куди не подайся, чого не торкнись, гроші «Справжні, зелені!» Йому здавалося, що навіть голубі валюшені очі стали віддавати зеленню, як у кицькі, і жовтим, як у тигриці. Але до жовтого вона його не допускала. Хитра, хитрюща! Навіщо вона все це вигадала? Усі ці труднощі, клопоти, замароку? Навіщо воно їй те, що... Цитату. «Якогось забороненого німця» «Чи не нічше?» «Щось там таке, наче мета кожного чоловіка – жінка, а мета жінки – дитина». Брехня воно думалось тоді, після третьої пляшки. Їм би потрахатися, отоюся мета – дитина. Нафіга їм дитина? Є вдома законний чоловік, нехай і робить дітей. А від кожного мужика по дитині? Та з Валькою сталося інакше. Вона використала його, Віктора, Саме як спосіб отримання дитини, як бичка-запліднювача,